257 är på gång. Nej, det jag. Eller ja. precis inte 255-256. Okej, okay. du ser. Ja. 257. Mm. Det är ett bra tal. Mm, ja. Idag när jag var på jobbet så tänkte jag att ja, det var så storgigt och det var så, så att man är, man ändå får sitta här och ha podd. på. Vi borde jobba med det här. Var det här, hur går det med sponsorerna. Det var dåligt med sponsorer. Jag, jag tycker att... Eh, ni är där ute! Håll ja. håll <laughs> Tänk på det heltid. Ja, men det behöver inte vara så jättemycket. Utan det räcker med, med två heltidstjänster. Ja. Det, är liksom, det behövs inget mer. Motvarande typ 50-60 lax. Mm. Per skraft. Per näsan. Ja. 5-6 p. <laughs> Som vi också, jag kan också köpa en gura ja. ja om vi lägger ihop våra löner Så kan vi köpa en gura Så som vi vill mm. Men eh, ja, Heltidspodd så är men en, nah. ja, ja men en heldagspodd ja. ja Det kan ju, kan ju ni köra Vi kan ju fråga lyssnarna där ute Hur pass intressant skulle det vara Ja jag tycker det ska, Jag är ju inte med då så. Nej du är inte med men jag tänker du och jag Ja att jag, jag sover på soffan, och så nu går jag upp och så, så så sätter på. Och får mig från kaffet? Från kaffet Framåt. till kaffekasten, då ja, exakt jag till, till Till sängen för mm. <laughs> ah. <laughs> Låt säga att man skriver upp åtta, och så går man läggs ett år. Och dokumenterar något. Då går det 14 timmar. Bättre med en video då. Skulle ni ordna med det? 14 timmars video. Ja. Vem ska filma? Jag ska filma i så fall. Ja. Tolis Då blir det yvit som Do, fan Doktor Sasse Doktor Sasse Då vänder man kameran så ja. här, jag tror, okay. <laughs> Slipper vi vara med ja. ah, Ska vi köra en eh, bokstav? Det är därför vi är här Men det inte inte du. <laughs> jag säger eh, Åtta Ja x äh. Äh. Mm. det jobbar på det. Kanske nog är det inte så här till spår. Tugna Jo men det hittar på något bra. Ja hitta på något bra. Det är... man får ju. Ja. Det blir mer. Det var väl De. De jobbar på. Ja de tio man kom på. Jag kan börja absolut. På tionde plats har vi Entra. Man äntrar någonting. Ja. Det är ett bra ord. Jag vet inte vad man äntrar. Entré. Entré. Entra. Ja. Man äntrar... man äntrar... En båt. En båt är väl det jag tänker på. Så är man som skör över så äntrar man båten. Entra disco. <laughs> Nej. Emot. Du är vagn i Äntra Bellevue musikhusen <laughs> Kan Kommer långt säga Då ni kommer. Ja. Oh. Det jäkla när vi kommer till när vi kommer till jag menar jag tänkte han borde man kom in där men jag tänkte att att man har väl Äntra Äntra ner på på Kevin Kevin pub och Kevin pub. Oh. Ja, då var det våre Äntra eller slämp ramla. Ja, Vad heter det? Släntra. Ja, släntra. Nu är det för trapporna. Det <laughs> <Lista laughs> <halvslut>. finns <laughs> Ja. Okej, okay, nummer tio. R. Som är scar. Ja, scarface. R face. som heter på Det kan man ju fixa. Det är lätt. Du kan, man kan ju tatuera. Övningsen låtsas tatuering. kolla här då? R. Har du några, några R? Ja, då. Här. Det ser ser ut, ut, är skusigt på hakan. Jag har en liten ramlans logis. Ganska vanligt. Jag har ett R här mitten mitt. Lite tunt om man tittar nära. En eh, Nej. Jag skulle utifrån... Jag tror att jag berättade om. var. Jag skulle utifrån... Jag var på Roma-grillen. Roma mm. Och så skulle jag gå ut och så slog jag dörren i pannan. Mitt i. Var du under brusning? Nej, det var det som var det konstiga. Okej. Mm. Sen har jag också här så det vill säga. Man ser de små vita sträck Ja, ja. Små, små är Och det var när jag skulle lyfta en, Ett kylskåp Och där bak är det sån här räfflat mm. och så, Det gjorde inget ont Det var det liksom inget djup Men här, det är inte schysst det här är. Ja, är ärrad det, det blir lite som Var inte det dödligt vapen Då, Mel Gibson och så får de en tjej att träffas Imponera på varandra med en viss är Till slut får vara de nakna typ <laughs> Börj salm i andra stycken mm. Han slår inte Nej, nej men nio Elva mm. Det är väl ett ord Elva, ja Alv och elva Ja, du tänker på väsendet ja, mm. Inte på siffran posten. Nej, helt enkelt Vart då de är det med i Mm. Du Vi har i mer. Nej, nej. 9. Eh, Gruppen eh, Änglabarn. Ja. Oh. De hade någon hade en platta med ett band med Änglabarn. Inköpt på Östmans musik. Det, det såg så ut på omslagen det var. Det var ganska medse medse så här Okej. Okay. att det var nio. Ska jag ta åtta då? Ja. Eh, åtta. Eh, elta. Det kan ju både vara ja, ja, ja. platsen elta och mm. att man eltar i saker. Det har jag aldrig ägnat mot. åt. Att elta. Jag är bra på elta. Ja, jag också. Ja, ironisk. <laughs> Tåg. Borde flytta till elta och elta. Ja, tok elta. Ja. Men du kan ju, du bor ju så alltså nära, så du kan ju ja. åka och hjälpa elta. Ja. Eller då cyklar ni inte cyklar. Är dina, det är ni, ni har säga ett ord då. Ja. Man, ja, för fan. Älta, ja, just det. Kort inte tänkt på det. Mm, det är så sådana här. Ja. En, åtta. Äventyr. Mm. Oh. Spännande. Det är bra. <laughs> Äventyrsbok. Äventyrsfilm. Men jag Vad tycker du att det är äventyr För dig ja, jag, jag, jag tänker ju eller Först så tänkte jag När du sa äventyr tänkte jag på eh, Jag tänkte på Captain Klenning. Nej han det är inte äventyr alltså När han När han kidnappar Kidnappar eh, eh, Reborg Man slänger in honom i, i <clears throat> Jaha och det är det Nilly City? Ja, eller Percy Tora. Mm. Jag tror det var Nilly City. När han är på videoshoppen där och, och ah, har inte so. sin lur så här. Och det är den där killen som står och Reborg som står och tittar, tittar ah, på, so. på andra, eller på, på filmer. Han, han, han har en skåpbil, äh, just en Och sen, kolla in bilen jag fyllde med längst i en på gråten i kokuspanneln <laughs> och så går jag så och knuffar in <laughs> Och så att jag får att han sa att ja, nu ska du få mig på ett äventyr. Men jag, ja, det ja, men du ska vi till, till till men jag tror att han säger att han ska, att de ska på en sjö, att ska på en Vi ska till Longholmen. <laughs> men äventyr, vad är äventyr för? dig? äventyr, ja. En platta med att ta som sagt Nej men Det är nog spännande Det kan vara ett äventyr åka till Elta Liverpool På sitt sätt Eller ett äventyr Jag tycker att man åker iväg sådär Nu är det ett byrbugs Ja precis, vad som helst kan hända men det kan, det kan ju faktiskt också bli att åka till Älta. Så eventyr, om man eh, får punktering på, på, ja, på bilen och ja. någonting. Ett, ett otäckt äventyr. Men det var ju faktiskt en jag såg på Facebook. vem på jobbet. Hon bor väl i Älta tror jag. Och kom och körde med bilen. Eh, borta vid Flatnabadet. Mm. Och så såg man någonting. Så, mitt på vägen. Vad är det som kommer där? Det var det fyra hästar som kom gående på mitt på vägen som hade vildhästar. <laughs> wild, pork, wild horses. Kan <laughs> in inte in i polisen så hon var hästkunnig eh, som hade mm. tagit på sidan så där. Och sen kom ägarna och hade rymt och någon såt tränade den till mig. Alltså vi tänker nog sprungit ut på Tjusvägen Det hade kan bli riktigt riktigt även ja. Men det var ju ett äventyr för ja, verkligen. Det är eh, vilket nummer var det? äventyr. Det var uh... Åtta Då tar det sju bara va? Ja Då tar vi änglarna mm. Mm. Vet du vad man menar med det då Hej jävla Hej jävla Nu ska hey, ringa Toppen gå Jag vet inte om de kallas det längre men du de gjorde det på 80 talet i alla fall mm. Blåvitt Och så har du Tobbe Nilsson Och Så har du hennesans Hennesans, vad heter det, motsvarighet det Älgarna <laughs> Titt var ja. kvar i fotboll då. jag Ja jag tror det tror jag Ärligt ja, hade, Som skogslöpare som håller på med orientering Hade de, haft, hade de heta älgarna istället Hade det varit Men ett fotbollslag <laughs> ja. Det är ett bra namn tycker jag ja. Det borde ju ett speedway-lag istället måste <laughs> precis Men i tjej det har funnits Lidman i laget som heter Bäverdöden <laughs> <laughs> Så satt jag i. Vad heter ert lag? Vi ja, hade ju flera lag Första var vad heter det? Eh, Jörgen HDA <laughs> Jörgen var <laughs> dålig direkt Det var okay. Lill som kopplade det Och sen var det Lill Douglas Heter laget det? Ja Jag kommer ihåg, Hemlösa var ett lag som heter Ja, men de här för Eller att vi Eller Hemkört Hemlösa Jag spelar Håkan Mats och någon. Ja, just det nej hemkört med att inte och laga den där och det, det är också bra. <laughs> Min sjunde. Erlandsbro. Ja. Oh. Det är det Stället är som gud. <laughs> de, de hade förut... Fan otäckt <laughs> <eller? laughs> De hade förut. Jo, det var otäckt för man måste bromsa in och köra 40. Och, och sen den där fula husen på höger. Gröna så här hyreshus, såg ut som ett där Ja, det kom i norrut ja Ja Men ja. sen på andra sidan Så har ju Och där hade de med en Om det är lopp i sådant där nu. De hade förut Ja men de hade 500 olika, typ ett godishus 500 olika sorters bland godis Stannar du till där då? Ja, någon gång stannar du till där ja. jag Spelar ju fotboll mot dem där Kommer jag ihåg Änastro Mm Ja, men jag, när jag pluggade hennes en gång så, så var jag ner och, och cyklar från... Jag borde i cyklar på toppan och spelade i, I fotboll? Ja, Jaha. och då spelade mot äldre, så jag mot Erlatbro. Då cyklar jag alltså, till Erlatbro från... Här, här. Ja, det kanske inte är så långt. 15 ja, no, meter har ja. ja, fram och tillbaka blir det min. Mm. <laughs> eh, på plats sex... Elska! <laughs> jag tänker lägga, lägga in det. Jag, älskar. jag lägger in det på, ja. på sexan. Låter mycket Thomas Ledin. Mm. Vad säger du? Thomas Ledin. Vad är man? Elska! Hörde du inte på födelsepodden när, när han hade den här. Vad han äh, gäste? Nej, Jordan har också varit det. Men även. Vad fan, var det för någonting? De. Han har ju sagt något. I sensuella Isabella, vad fan. Det är något ord han säger där. Mm. Eh, fan, det kommer inte ihåg. Men det var någonting så här. perverst Eller det låter jättekonstigt. Ja, <laughs> ja men det också det här. Ska vi älska dig, här. Ja, men så. Eh, något konstigt. Erotikens ryttare. Ja. Jo, ja. Jag, vad tänker du på? Nu tänker jag ju lite på dem ja. vi, vi, vi kommer till, till, till The Office, the amerikanska Office eh, när, när Den stora Kevin när man satt han på några no, på no uppgifter Det är nog helt meningslösa Att han ska, ska få lä, läsa Och lära sig hur Hur, hur, hur papper blir till mm. Så han får sitta Med sådana här, här uppgifter. Och så, så sänder han Och så säger han åt, åt han jag menar, Dina låtsasuppgifter Vet du alltså hur, hur träd blir till? Så säger han Ja äh, Hanträdet Stoppar in sin penis i <laughs> Kevin, Kevin. Ja, Vad bra älskad ja, alltså, ja. ja Nu har du, nä du är nästan tåg med en sex Som en älg Mm du tog älgarna. Mm. Nej, du sa Nej, älgarna. Jag sa älgarna. Uh -huh. <coughs> jag kan säga att det, det kommer kom, kom mer som, som vi får upphepa det. Uh -huh. <coughs> mm. Och sen nummer fem. Änekoski. Kan du till det? Ke, säger jag då. Uh -huh. Ja, det, är ju, det var Öviks vänort. Vi åkte dit och spelade fotboll åt dem. Hägglund och mm -hmm. FV tror jag var också. Mm -hmm. Vi åkte till Änekoski. Varför har man sådana här bänorter? För? Ja, internationell vänskaplighet. Och då var du ju vilken finans. En <laughs> liten håla, där, dessutom torskor. Men, men, det var, men det var, man fick åka över finlandsfärgen till Vasa och sen ta en buss. Hur långt var det där från en buss? Jag vet inte, det var några timmar. har ja, så pass låter <laughs> Jag tänkte att man hade valt en, en sån där som man kunde åka ifrån. Det var ju för att ledarna skulle köpa sprit. Ja. Du säkert kom ut på internationellt vatten. Ja. Mm. Du är nummer fem. Jag är nummer fem. Och säger jag. Okay. Älvsborgsbro. Det är ju Göte Göteborg. Mm. Det är den som går från jag själva Göteborg. Om den går. Nej, det är inte Hising. Det, det är den största jäkla mm. ja, Nej. Älvsborgsbro eh, När eh, Ingvar Rålsberg hade Någon sån här Talkshow-program För en massa år sedan Och då var det eh, Ungefär som Letterman Han hade ju en ry Övernyåk här för mig mm. Och då han hade ju Från Götlaborg mm. Och då såg man ju mm. Där i bakgrunden Ja Visst mm. det du? Ja Är det min fyra då Ja då kom jag till äventyr Och då har vi, vi prata med honom ja. Då är min fyra Enda lykt Det är bra. Lykt. Ja. bra man inte. Ja, jag, jag hade inte alls De tankebanorna Jag hade inte alls Nej, du var inte inne på den Under bältet Vilken okay. enda lykt ja. och vi Det är lite snyggt Vi kanske är just enda, enda lykt fru <laughs> Och så säger man frun. Ja. Det tror jag sagt för att gå När jag och Sören, Valle och eh, Vess Och på lumpenresa i, Åkte till Mallis Och vilket jävla röv gäng ja. då. då var det Stockholmsgäng Där som också var där Då kom jag ihåg att de aspackade mitt på dagen och så var, gick de där. Smidiga pruttar, flöken har Jag har aldrig hört Smidiga pruttar Det är svår briller på er, På ordet Då ja, var man du... lite land det, det var ungefär som att stå längst bak På varenda borg Men känner du då att fan, En vacker dag ska jag få ut den Ja, ja det får bli sådär jag menar, jag menar, var, Smidiga pruttar Jag menar det var full på, mitt på dagen Vilken enda lykt Ja, uh, är det inne på prispan nu? Har du sagt en fyra? Ja, det var ju äffent dyr. Ja, då är, är det prispan. Då, då tar vi en liten kaffe. Va? Och en avväckt. Ja, <skratt> <skratt> yep. nummer tre. skolan. Mm. Oh. Jag glömde den. den... Ja, men du gick inte där. Nej, jag gick inte där. Oj, vad den präglar mig. <skratt> tre år då man var formbar Och vad gick du innan? Krokstadskolan. Var det låg den? Den låg liksom då körde upp, ja precis. Där är på den sidan Krokstadsvägen, mellan Björnvägen och Krokstadsvägen. Men den är riven nu ja. Ja, det fanns olika byggnader några är rivna. Men änget var ju var tittade lågst då? Det var på Krokstorp. Krokstorp. Så 1 hela 6 och sen änget, sen norr. Men när vi hade en övningsbåt då körde vi förbi Kroksta nej, Engelskolan. Ja. Ja. För jag vet ju att än idag så nej jag skulle inte hitta dit. När du gick på platå så här, det var det mm. mycket snack om änget liksom. Vad skolan? Men jag tror att, nej, jag tror att jag, jag, har, jag har jag har inte rankat mina högskoleskolan. <skolan. skolan> nej, vad då på? Nej, nej men vad hette det? Brevhusskolan, hette den där? Ja. Det var, det var ju, nej, nej men det räknas ju några Brevhusskolan, nej men det var oh, ju som lopp ja. Gene, det var ju mycket, mycket legister. Var det här? Ja, eller... Ja. Kanske enligt ja, enligt min. Änget var väl också mycket... Var det här? Ja, mycket legister tror jag. Inte platå? Nej, inte platå. <laughs> <laughs> jag tyckte tvärtom, innerstadsskolan var så här mycket legister. Alltså. Var mycket legister från honom? Från... Steffet och Lennart. <laughs> <laughs> Nej, jag visste inte vilka råd. Men det kändes så, liksom, platå plateau i för Det var så nära park. Ja, det var det. Var det. Och så hade ju skolan också. Ja, bondskolan. Ja. Jag har ursäkt gitta det, det, det var väl som, som, som Nej, mm. Jag minns när vi, när vi spelade skolde med handboll. I högstadiet då var, det, då var det Platå Och så var det Husum Och Platå, Husum Änget måste jag ha med Nej, Änget var inte med uh -huh. Platå, Husum, Bjästa Ligisterna på Genet ja. Vad var det mer? Nej. Brännande När man var skolor Först var det liksom med ja. Kommunen Ja, det var nog Tre lag en, Nej, inget Men inget Det var ju Det var ju volleyball. Ja, just det Och så basket Hade vi Vi gick långt Basket Jo, men nu Men just det Du är, du är två år yngre Men vi var med på En basket Också när vi gick I ja. Då första Första Matchen Spelade vi mot Krokstad skolan. Ja Och då vann vi Då gick på skolan. Men sen spelade vi mot Huson Och då förlorade vi ja vi vann ju allting. Mm -hmm. alltså vi vann ju först i skola eller skola kommun Ångermanland Norrland vi kom ju inte Sverige för något. Nej. Jo, det får du ja. får aldrig alla kom fyra i Sverige. Nej, men det, det och är att du var skyttekung i i Hägrens. Ja, det var heller. vi hade håller väldigt <laughs> låg profil. Nej, men där var ju vi hade ju skitbra lag liksom. Vi hade en kille som var 172. Men sen var det några stycken som kunde spela runt, så snabba liksom. Så vi hade det är bra. Men är, är, det, är det någon, någon som har känt till eller? Göran Arnmark, han spelar i moden sen. Han var ju i fotboll också. Var inte i ja, han var i den. fotboll också. Och så, och så var det Jon Edmark. så Lars Berg, nej det... Ja, jag tror är inte du vet så mycket. Johnny Edmark, vet inte fotboll? Nej. Edmark, vet du? Det nej. Edmark, det Hasse Edmark. Ja, nej han var inte... Bra. Nej men det var... Det var bra. Men, men jag kommer ihåg det, det var kul då. Få, ja, bra, men ä, enget. Ja. änget, mm. ja, det, det på den här eh, där tredje plats. Där har vi som du också hade med elva Men då tänkte jag mera på hade du elva? Jo. Mm. Ja. Eh, jo kanske tar vi upp på den förut, men när hon är hos min kusin i, i Göteborg nästa till det år. Då, och där är det hans jobb Att lämna väskan Det har kommit så tid sen på stan Och då var det ju våning 11 Och så berättade han att Jo, kontoret är på våning 11 Och så I huset där de bodde På andra sidan av vattnet Då var det också våning 11 Och han var ju född Den 11 november mm. Och sen kom den här Göteborgs knallen. Och varje dag från han upp till båt över. Mm. Och varje dag så tar jag båten över elva. <skratt> Jättla <Hjärtlande var> dåligt. <skratt> Att inte du borde. <skratt> <skratt> men nej, men elva. Det ja, det var jo, det. Oerhört. Och så är det otroligt samma. Det är då. Äckligt. Sartre Ja. Jag tänkte Tostoyevsky. Mm. Nej, vi säger det så att äckligt. Om inte det inte den här boken, det är väl i, i Carl Bertil Lonsons jul, när han ger en bok. Men den, det är väl Le Mans, heter den boken. Mm -hmm. Men vi säger det så att Ja, det var så att det är Det var... betyder orden. Ja. Okej. Okay. Jag ska se. Jo, du har det helt rätt. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul-Papin. <laughs> Jean-Paul-Pretilut. Jag ser ner bara, vi är äckligt. Det är en brevroman från 1938. Som på Och du har säkert, nej. Nej. Jag, jag tror att jag hade... Äh, Det är mycket. bra titel. Bra. Jo, absolut. Men när jag flyttade ner hit så äh, läste han mycket. Och så hade han ett bra utbud på böcker på... Olens jag. Och mycket, mycket klassiker så då, då köpte jag mycket. Men jag tror no, någon men äcklet var det inte men någon, någon Sartre det läste jag. Faktiskt Road Coldback Jones och Lemont. Ja. franska också. Ja ja jättebra. det eh, var inte två. Min tvåa är progbandet ett, ett fantastiskt bra namn Elgarnas Trädgård Ja. Bra va. Aldrig ja. hört äh. Nej, bra musik. Ja, men det är ju separat progger men jag får inte säga progressivt där också. Eller vad Progressiv trädgård. prog. Ja. <laughs> regressiv prog. Jo, men regressiv reg. jo, men vad heter det? Progg kan ju kan ju vara som Ja men mer sån här hula badola. Sen ja. kan det vara mera, mera progressivt som man säger. Mm. Engelsk musik, men det kan se här om inte, det måste ju finnas med här Den här stregården måste ju ha någon Men till exempel, de hade En platta från 72 hette Framtiden är ett svävande skepp Det är fantastiskt bra roll, roll Nej, det här ovan. 13 minuter här starka, Det är, är bara Ja, det, jag kommer inte ihåg. Den här är bra. Bra stryk. Helt två, två timmar över två blå berg. Nu ser jag det slaget? Ju... Ja. Eller en sträggård, nummer två. Då går vi in på nummer ett. Mm. Dum, dumtum Uttrycket äger fett. <laughs> Så jävla bra. Det är sällan man hör det nu, tiden. Du som umgås med kids. Säg, säg. för ett tag var det ju det. Jag tror det var du som berättade till och med Det här med att Kidsen sa: han äg, äger fett. Mm. jämnt bra du, det är så, dubbel betydelse ja du ju, ju, ju, både äga ja det var ju något, något positivt ja. något bra och fett det ja. var ja. någgt de har alla... ja, lagt ja. jag minns det var en kille han vände på det där. Och, och han sa att åh något som var otroligt bra fett ägande <laughs> vänta nu, vad, vad menar du fett äggande För, förklara <laughs> ja. Det var nästan bättre Men det, det är ju så, som man har hört Eddie har sagt någonting Och så Nu menar om man om han berättar Ja, ofta <laughs> Ofta Det har jag aldrig hört, utom du har sagt När någonting är bra, ofta Nej, bara en gång Kofta <laughs> Ja, men jag, jag, jag, är, är, är, är det sant, liksom Ofta Nej men så var det och så var vi Så såg vi den här filmen där Åh, oh, ofta! Nej, jag såg det bara en gång vi, vi är för gamla för sådana här uttryck Min första plats Äta Oj! Att äta är inte det Äta vad? Äta uttaget Ä, Äta gott, äta en god middag Som idag innan jag kom hit så åt jag jag hade köpt på, på Lidl mm. en sån här XX-snitzel, eh, två stycken. Mm. De är De vore ju jäkligt mm. stora. Perfekt batteris att bara ta ris och så sån här eh, sweet chili-sås. Åter båda? Nej, ja, jag hade ätit en förut. Det är perfekt så här när Åsa ja. ska träna kanske så hon kommer sen så hon äter som ingenting. Ja. Man börjar laga till sitt skär och så går det jäkligt snabbt och jäkligt gott. Eller, som jag har ju, spaghetti. Kämpa den. Och så sedan såna här köttbullar. Färdiggjorda. Ja, och så bara Så mycket ketchup. Värm på så lite parmesan. Alltså, vad som är det? Tänker du kör du Nej, Mycket Mikron. Kör du mikron? Ja. Alltså, jag har köpt en otroligt bra stekpanna Jag har mig tre år på att allting bränns fast I en sån teflonpanna mm. Och då tänkte jag att fan vad konstigt Men då är det ju den här Ytan har ju borta Så köpte jag en sån här skitfil ja, men det är, det är skin... nu, nu fastnar det ingenting längre Nej, men det är, för det är skillnad på Det är ju ett disk Det diskmaskin och allting liksom, ja, jag, jag men... det, är, det kanske de håller för Det ska vi göra Men att eh... Jag vet man har köpt något billigt bilder här på på uh, Ikea no. så en båt så botten är som liksom, ja det blir inte, helt ja, botten är inte platt uh, hopplöst de kan pannkakor <laughs> äta äta det är det inte bort för, förutom dricka så är det är för <laughs> jo, inte börja inte på det. jag har väl inte äppelbukser det är men vad det jag ser vilka som är kvar? Tryck jobb Vi har uh, O, -M X, D, F, J U, O, -P. Inte det. Nej. Jo, D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Det är ett extra speciellt ja, men där, får, e där får vi nästan köra ord Alltså med ord med X, I eller som, som vanligt så kan. Ja, det finns ju några stycken. Så, så kan ni lyssna och sjunka in. Ja. Kan ni hitta på med det. Ja, vi ska, det är... Ut på utrikes så finns det nog. Ja. Det finns det säkert. Även ja. en briljant podd. Ja, måste absolut jag säga. fantastiskt. Äger fett. <laughs> Fettägande säger <så> jag. <laughs> Hej. Fettägande eller hoppas. Hej.